Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil al alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Allahu jazzalahu ole falendrojm vetem per te ndihmte fal e kërkojm lavdot dhe bekimet te Allahut qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokut dhe te çdo ta çindikim rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndroza po vargojm edhe sot më ajetët ësurës ërbërëdë dhe dhe në më tani kemi marrë një valgë ajetësh dhe kemi arritë të jetë të 35 sëndë të të të tjelojë dhe për gjatë të të jetëve që kemi të jetëve që kemi të jetëuar kemi pasë Allah Gjellë Huala ka të jetëuar të matikëtë të së da të kanë të bëjnë me ato temëtë kërësore që kemi fujtë përto që nga filime dhe Besimin e Allah në të varë e kua tala, besimin e shpalje, referenca e duhur që njerë duhet t'i këthejë nësaj, modeli që duhet ndjekur e qështë Muhammedi sallallahu a sallam, kanë qenë temat kryesore. Edhepse ka rëshik të të temave, Allah u Gjallahu ala pasaj ka përmendur kontestimet e këndërshtarëve, mohimet e tyre dhe kërkeset e tyre që ata i kanë pasë ndaj Muhammedi sallallahu aleyhu a sallam. E kemi pasë Allah Gjellë e Gjellë Hu dhe tëtë Kur ka përmenu kërkeset të tyre Ato mund përmledhen të gjitha Dhe kur analizohen kërkeset e korejshve Për ta testu saktësin e kësa i shpaldje Dëshumë se të gjitha këtu kërkesa nuk kanë bëjnë fare me Testimin e të vërtetës E qep me kuptu sa ata i ka në posë dy probleme madhore, që i ka në pëngua ta me të përfitu nga argumene që Allah gjallar i ka shpohë. Këmë dhe nësa argumene që Allah i ka shpohë në mjaftusme që një të bindët. Jëtë mjaftusme që gjdo dilemë të larguhet. Koran i ka të përgjigjët mjaftusme për, për qëtë dhe dileme që njeri unë bremë. Dhe është, do më thonë, në kul min e fuqis bilse. Ka argument më bindës se fjalë Allah Allahu Xhella Xhelu Alaihu. And they asked both fial për fuqinë binse, e as nuk bënë çfarë për sasin argumentimit. Të dyja janë komplet të garantuara në shpalljet Allah e Allahut e bareutale. Kur shojmë argumentet që ata i kanë kërkuar, e shojmë se të gjitha këto argumente do më thonë, janë të në tyres materialiste. Janë materiale. Ata kanë kërkuar argumente të prekshme, por ju vetëm. Ju vetëm të prekshme. <coughs> Ata kanë kërkuar që këtu argumente prekshme të jenë në favor të mirëqenit se tyre ekonomike dhe materiale. Nga se pejgamberi sasën ka ardem argumente prekshme është çohona ka por më të tjera s'ka cin vetëm Kur'ani argument po është argument bazik kryesor por ka pa argumente të tjera epo këto argumente që Allahu xhalla uala ia ka mundsu pejgamberit sallallahu alejhi vesellem meja prezantoi Kurejshit meqes nuk kanë cin me karakter të përfitimit material prandaj kanë refuzuar Kanë kërku argumente tjera konkrete dhe që ka matë prekshme e që Allah nuk i është përgjigjat të vini pas të taj. Pse? Nga se këto argumente që taj kanë kërku nuk janë argumente që metoj njëtë e vërteta. Nuk janë. Prandaj nëse do të përgjigjat e Allah o Gjëllehu ala do të prishej standardi i argumentit e Allah o këtë nuk i prish për asë kanë. Kënë ka standard që me te testot që ndrushmëria e një argumenti. Por ato që atë i ka në ngërku, nuk janë që ndrushme si argumente. Për shambull, mirëqeni e ekonomik e dikujtë, përmirësimi i gjendet materiale, a është argument që deturimisht të egon se që kënjire ka të vërtetën? Jo, për në dhe se si nuk e pa la gjendela këtë si argument. Se kjo është argument. Mirë po, qarja hanës, është argument, të sënë e qanë kur kësh hanën, imi aftushim se qëkini është i nërgun nga Allah të varë këtë ala. Dhe ata kanë pasë problem, në rrëllë dhe zërë, sikurës e këmë rrëhem. Fëllëmisht, disën nga ulematët e tëftirit kanë thonë, se i dhujtarija tyne, e kjo është shumë rëndësi, i dhujtarija tyne, ata kanë adhuru idhujtë prekshëm, i kanë skrypturu vetë i dhujtarija t'yne kan diku në mendësinë t'yne. Që kë mendësia t'yne, dhe më thonë, nuk ka pranu argumente logike, nuk ka pranu argumente, dhe më thonë, t'arsyshme. Ata ka dorë argumente të prekshme. Nëse mendësia t'yne ka qene t'yre, që e me kuptu se praktika e njëri u ditore, jetët që shë e bënd, dikën në mendësinë t'yre, Shoshnje me kërënëaj ndikën në mendësinëti, në mënyrë e të mënduarit tijë, në, në kriterit që a i përcaktën për me di qëka ashtë më i qëka ashtë të keqëja. E kjo është bëngë i rozekshme. Dhe mund, idhujtaria, jo që e u kaprish vë që besimin, jo që i ka dëvjun nga rruga Zotë Gjellehoala, por idhujtaria jo kaprish edhe sistemi të mënduarit, që shtërë të shumë e gjithë dëvjen, gjithë më katë, që njështë të bojnë realisht shkaktan defekte në mënyre të mënduar të njëriut. Nuk ka mëndësi me më mënduar në mënyre të shëndetëshme, nuk funkcionën të mamë që kështë të duhet. Përëndaj e ta ka në kërku argumente që logika si kërkat argumente, por i ka kërku mëndësia e ty në materialiste e para e ndikuar nga idhujtaria dhe e dyta e ndikuar nga mënyre të të tëre ty në. A ta njëtë në tyre kanë pasë qëfar ushqime dhe pjerë. Ka, nuk është jetë të pasë jetë e zakonëshme në mutë të vanahja. Dëmonë, vdesim, dikush vdes, dikush linë. Procesë e zakonëshme, pa kuptim, pa qëllim. Dëmonë, paralë, fjeshtë, nuk është jetë të përreçë njëri ju që me ushqyën e sejbote. Ome në hangër, me pi, eqë. Vjen të drimasina, hanë, pinë, eqë. Qështu të shumë? Andaj, me qështu që, ata kanë jetu, kanë kërku që Allah, u Gjellë, u Alam, ju dërgu argumente që ju të përmirësën mënyrën, mënyrën, ose ju ngritë standardin, material të jetuarit tjune. Allah ka dërë në që nuk ka ardhë shpallë për këtë. Shpallë nuk ka ardhë që të të apërmërësën cilësin e ushimit e juaj. E asë, dëmërën, kvalitetin e tjetuarit juaj. Jo, këdhije rrëdhëmështë, si pasoj, nërsa e durës tretet katërt, por nësën të kërë të apërmërësën besimin, një tjetuarit juaj, qëlimin e jetës që ato kanë kaluar në rebelim, dikur që kanë një tallje, siçojë kanë pranë janë tall. Edhe pse Allahu xhallahu postai ka qetësu pejgamberin sallallahu selam, duke i thënë se nuk janë të gjithë njerëzit kështu, por kota tinë që tjo shpalli ka zemrat, e ka qetësu zemrat, janë bindtë, janë për ul. Edhe ka përmend Allahu xhallahu ala ata që kanë besuar dhe zemra i janë qetësua me përmendjen e Allahu xhallahu ala. Kjo nëse përmendja këtu në radhë, por është Kur'ani. Pastaj edhe për mëngjes jamit të Allahu xhënëuala dhe adhyrime ndaj tij. Ne këtu kanë qenë njerëz vazhdimisht të vazhdo. Tëndar në bastë ksoj shpallje. Në bastë mnisët menduar i tyne. Dhe që i përmendura da në takimin e fundit edhe argumente të tjera të shtuara që Allahu xhënëuala i ka zbrit që të demaskan pretendimet e korejshve, por edhe që, në anën tjetër, të prezionet argumente d'uhra logike. Për ndaj ju ka tonë Allah të varë e këtala, sigur se kemi të sejkë, për i dhe të gjenë, kulë se muhëm. Përmenëni, falë ju për ta diqka. Nise kërkot, për nevë me folë për Allah në gjëllë e uala, unë të i besonë zotënë, për në lampu, hajtë falë për ta falë. Aki qëka me folë për ta ju? K'i që ka full, është i kryusi, i gjithëmësheshme, i gjithëfëqeshme, është kështu, e ka bërë këtë gjatë me full, së për fundanë, pas taj të fulloj të tënë për Allahën gjë leovala, a ka lidhje me ty si tem? Po, direkt, a i më ka kryu, a i kujdeset, a i më furnizër, dhe më mundë, kër fulloj për Allahën, edhe fjallimi jam është përmbajtsor, por e ka lidhje direkte me mu, ju fëllit për idhët e juaj, Astu kam përmbajtje e astu kam ligje Se kërë Allah ka unë kullë se muhum Përmeni ju idhët Ska qenë kërkesa Përmeni ju latin e uzan Përqenë në latin e uzan lati? Hajt uzaj azat i jote Hajt edhe dy fjallë për të eksaj Qka mundhë për të? Kurgjë? Qka ki me thonë? Bash, zbrans Qka ki me thonë për këtë pun? Qërgjë? A krijojnë? A flasin, a ndikojnë, a shërojnë, qëka mojnë, kërgjë, e para. E dyta, qëpa lidit ka në ty këta? Ty, qëka të lidit me këti dhërë, qëka të lidit me te? Atë ka kryu jo, atë fëmizën jo, atë... Më... Qëka, kërgjë? A përshadon të ti? Në qëfar absurditeti duke e tu, aftët? Dhe qëka e duke refuzoj, qëka e duke mojë? Qëka sashtë so e fuqeshme kjo kërë Allah Gjello Kshutë e prezentanë duke goditë Ka përshkanë, që ka i të thonë, që ka i të buë. E pasët, Allah ju ka përmanë se kërgumentim, këtë trajtim në këtë mënyrë që të bindeni është, pa dyshim, është begatia Allah në dajush, është mirësia Allah gjitha gjitha gjitha ljuhë, përë me afatë skadense. Nuk është gjithë mundë kështu. Nuk keni mu përgdhel vazhdimishtë në këto argumente. Nuk kena me upri dirë në pafundësi që jo të taleni e të refuza një argument e tona. Por është një fundë. E pas ta, Allahu, kërën vojtë për kë fundë, nuk ka përmanë në laje dhe gjera njëse që ka i përta ka Allahu dhe nuk kanë me gjithë asë kanë që i mbron nga dënimi e laje dhe levalë. Asë nuk i mbron i idhët e juaj, e asë pasurja juaj, e asë proshtet e juaj, asë gjithë. Eh! Këta është Allahu fletë edhe për ata tjërët, së që në veçta, nuk këme të muhuësit, ka adhë ata që kanë besu, ata që kanë pranu. E Allahu pasaj vërëdhën në ajetën tërte faste së vësë radhë, Mëthalu lë gjennëti allëti vaidhe lëmuttëkuna të gjëri min tëhtia në nënharë, ukulluha daimun, wa dhilluha t'ilke uqbe lëdhine të që uqbe lëdhine të që uqbe lëdhine të që uqbe lëdhine të që uqbe lëd Allahu Jalla u na thot mesel e xhenna. Këto mesel ka shkaktu pak diskutim të ulëmot atë tafsirit për çka bua fjalë. Namundër për ty shembulli i xhenetit që ju ka premtu Allah besimtarve. Qëllosi shembull. Por që po meseli nuk është shembull. Por që por duhet kur diçka do të thonë ë miret si shambull, miret si referencë. Për shambull, kër dikush ka arritë shumë të thushë, për shambull, si filoni, dhe më honë, që shtë të bëhon edhe. e, dhe? Allah posilë gjënetin juvec ju, ju si premtim, po adhë si diçka merë një shambull, që ka i bje me fitur. Merë një mësin nga këta që fitun, që ka fitun këta gjënetin, Allah gjëllë gjallë. Andaj, Allah për nga të rekojnë, fëllë e mështë në të vëzër, se kur fallëni për suksesin, kur fallëni për fitimin, kur fallëni për arritjen, merë një shambull, gjenetit. Dhe ata që arritin gjenet, këta në mua shambull. Ndërsa e që nuk ka arrit në gjenet, nuk mund të miret shambull i suksesit në jetë. Mund të miret shambull i suksesit në fushë saktume, ngusht të jetës, po, ngusht, Por ju si model i kompletun për jetën, ju. Nga se epilogu përfundimtar i përpjekëve të ti nuk ka rritë që të kuririzohet me këtë sukses. A dhe i methëllu l'gjenne. Da është i përshemull, gjenet e është. Që Allahu hujë, en leti hujë dhe il-muttekun. Që Allahu ja ka prëmtu këtë gjenet kuna të dëvashme vatë. Të gjërimin tahti e nëharë, uku luha daimun, ua dhilluha. Rjedhënën të lumej, dhe ushqimi është i pandër prejrë, vazhdimishtë, s'ko krizë për furnizim, po dhe hija është e vazhduushme, freskija është e vazhduushme. Tilë kjo uku bëllë dhine të ka u. Kjo është përfundimi i atyre që besuat, ishën të devasëshu. Qyshtu përfundimi është. Bëhë ku bel kafirin e në nërë e mëhuësit, përgënjështuësit, rebelit dhe me ndemëdhenjët që nga me ndjëmësia refuzuhën, ata kam për fundim zjarin. Në dhe disë tëre kemi përmën gjatë i gjëratëve, me që në një fillim kemi i thënë që nga faktorët e jetësimi të jetëve, dhe në mi jetësu ajetët është të mundosht të përjetësh ajetin në kun kur ka zbritë, në vendin kur ka zbritë paka, në situatën kur ka zbritë. Dhe gjithë të mundosht të përshtatësh këtë ajet me situatët e caktuara që kjo ajet ka arme dhe në përgjigja e jetësën. Qysh për shambull? Këmë vrenë të të dhe më sesuja radë me gjithë më spajtime që janë, a është me kasë, a është me dinasë, Tematika e suhet rrët është me kasë. Epse fundi saj ka dënë në tematikë medinasë. Që e kimi të si në të filemë se djetarë ka përmënë se ka qenë në fundë para se me konvigionajtë për ndaj ka këllu që të filemë që të paralelëmën për temat e medines. Si ka qenë situatën meke në fundë? E fështirë. Situatë e fështirë. Parë në dikush për shambullë që ka bëjkët në dajti. Dëmonë privohet në ushqimë. Privohet në, përshambur, në pije. Privohet në familjë në ti, së mu në pasur. Dhe vina jetët, e ngoshtoj në pikrësht, për qatë vujtë, që është e vujtë, dhe Allah Gjernë Leona, që është e vujtë, përkashme, këna me sërëli përheshme, dhe që ka tjetër, pa vujtë, qësha e përre tëve. Përshambur të mëzë in Gupo kongërbo kushum më thon nëse kanë më shkuën nga me Ivanama ti bëjësa dush u simi mirë një çfarë jave s'u mundën më pritu domun sa mirë se... që më konesë i mos të shuk amaj që ko bornë zbrozu më thon që edhe gjysuarë mritë më thon e ja kallzon atë që mëna bó shikamë ashtuva ti sh ai fletëta ai thon më, më sikur sa më, më ndi siem e aty u simi që, që po për i përshkruaj hala për shiuva Se, po sa situata e tij është e përshtatshme me premtimin që po jap atoj. Na duhet të mbeshtuosë ajë të gjenetit janë të ndleshme, nuk ka rreth një përshkrim të gjenetit, ka asnjë në forma drejtë përshkruar. Përdorri format e përshkrimit për situatën e caktuar që kanë, s'sëm veti. Që ti jet tash me këtë përshkrim dhe ta pritësh pretimin sikur se ti po thua direkt atë. Është më e këndshme. Për shkak të mundur. Edhe në rast në Abu Salamas edhe Um Salamas Kur kanë bërë hijrat Abu Salamah radiyallahu ta'ala anhu ka pas Um Salamën turu chimavonës buquria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas djalin ty, e tij e tyrë Salamën i ka marr Abu Salamah gruën e tij dhe e ka marr djalin e tij i nis për hijrat me shkuava Dolit me kis fisi i Um Salamas fisi gruas ka donë E i kanon Ebu Selemes, kum është ganjë? Kaon, dolem për këlluj. Kaon t'i del vëtë, ama vajzën tënë, bijen tënë se nërë, të kjo është e jonë, t'i e ke marrë ata mërë nuk tërë, ama jashtë me e ke nga vëndonësi për te. Ja kanë marrë grunë, apërën. Ja kanë marrë grunë. Sa e fështjilë kjo? Kur ja kanë marrë grunë, ka dollë fisë i Ebu Selemes. Ka hënë e kitë një për këll Në vetë, gjaku jona kë. Çfarë merr ti avdekto me veti? Jo. Sa festi zgjendos për to? Unë kam bukallablak fisit i kanë marrë djordave. Kam meta buselme vet. Gruja te fisit e fisi saj, djalë këtu ky është një zot më me shkuq Medine. Vet. Çfarë personat ti, çfarë ngatjerë këtu kur ti shkon me shoq tupin i vënë, gruja te kamet e robën i vënë e djalit kamet e robën i vënë. Çfarë citon atash kjo? Ashtirshum. Kështë pëndarje familjesë të shpëndarje më tëronën në ndunja që njejë për etënë, në ndarje familjesë. Shpëndarje më të më tëronën në ndunja që njejë për etënë. Parënë, kërë e Buselime ka në gjojë jetë që Allah jojë le prentënë, se në gjennetë, humë u ezoa gjo, humë e zuajuhum, hum, hum, me gratë e juve, e thmitë e juve, bashkënë me qëmë për etësishtë. Që fa në gushtimi ka, që fa freskije në freskijen këtë koh Dëmonë, se një këtë mundjes njerë, ose nuk mundë në përjetu këtë mundjesë. A daj, aje të gjenitë të në vëzër, në dash një kuplu që shduhët, mundohu dëmonë që me e përdur lojshurë, e përshkrimit që duke siltë situatën, vetën të dhën në situatë bërshme më përjetu se, kë përjetim rrëdisht e ushqenë gjithë të zbrastin që të ki një shpirtin të në shpirtin të në shpirtin të në shpirtin të E në që është i smutë, ka vutëja. E i thuhet, për shambull, në gjëlleti, s'ka s'muja në ta. Që që që një edhe, s'haënë Allah. Që të përbojë sabur të vëjtë që atje, atje s'kisa, atje s'ka s'muja. Që që për të në këtu? Kërë është, për të padushim është, e veçanta dhe. E la gjëllë në veçera kërën të gjëllimi në tahtje e lënë harru. Në këtë thacit mek Allah po i përëntën, lumejnë, që rjedhin nënë palatë të juaja, që rjedhin nënë kopshët të juaja, që farë bukurije, u kuluha dëjmë, ushqim i sa është dëjmë, i përërshëmë. Ka hënë në disa ulema, sikurse Ibn Jabasi, të tjetë ulema të fësirit, ka thonë se kuptimi këtë ejtë është, do nësë posa të merë besimtari një ushqim nga përme ati, pra me merë një mullë, apo dërnë me nësoj një mullë të, të, të Në kërë së më ngodhë? Në pakë këtë të të hungërë e shkajë vëllë, më të dhe pakë. A të sunë e shkë kurë që më për pakë? Sa erë të mërshë, me erë mushet. Sa erë të mërshë, me nërë mushet. Dajmë! Kërë rapë të? O dhilluha! E dhe hija esa është që është dajmë. Për herë, kërë s'kime pasë vapë? Kërë s'kime pasë të mëronë munges të strehimit të hij ishtën të devatë shumë. Nështë për nga, ull njerë edhe i shekë të argumente. E shekët begati të ullzimit. Edhe e shekët këtë, këtë, dhe me thonë, bukurit të shpërblimit, i qetë milion. Edhe i qetë këtan të të të tërë ftesat dhe oferta tjera. Apto. Në argumentim, bash, Pa më jaftu që më ushi mendin në gjikën. Në argumentim, a, a janë të përabarta. A janë të përabarta argumente që Allah i silë, që a e duhet më adhuru, edhe argumente këndët, a janë përabarta. La e se uja një methër e Allah, së parazon, kërët, në regullë. Hajtë kalim të është e. Shpërblinja. Qëka Allah të, të prëmëton, dhe qëka të prëmëton dikus tjetëra të të të të të të të të të të të të të të të t Ya'shu sallallahu alaihi wa sallam. A është di dikund diçka? Pa barazueshmëri, pa krahasuar. A ka ndyrë në këtë logjik, po them. Në këtë logjik, në këtë analiz, a kafti me vendos se ka duhet mirë? Ja. Jo. Ëmë momenti ku njëri në ka guzimën me bëu analizat e tilla. Në qult me vetën e më qëllallahu. Ku po më aplikash? Ku po më aplikash? Sulën këto bëjnë njerëz. Nuk ule me i shiku qëka lobo thëtë, qëka po, thë, po kërëpëm përëm përëm përëm përëm. Mirë po, e përshë është taj që e dhejnirë në më. E përshë është e që e dhejnirë në më. Dhe Allah i ka honë që kjo është përfundime. O, kërëpër? E në adhimë se, përfundime është, realështë, ajo pjesa ma e këndshme, ma mirë e krejtë procesët që e më amir është thëmë. Që e më a këndë shmeja është thëmë. Të ndaj, Allahu Gjallahu Ala i prezenton dy përfëndimet tëmë. Sikur se i prezenton Allahu Gjallahu Ala, dy mënsit. Mënsi e të razuar nga epshe, në kërkim të vazhdo shumë të argumenteve që suni gjinkur, dhe mënsi e qëtsuar me argumente në që e kalikë Allahu Gjallahu Ala, dy kjebë. Mënësie cila Ka përmbush kërkesat Shpirtnore Dhe ja që Të nëtonë me i përmbush Më atë që nuk i përshtatur I ki prapë krasimet Aj që adronë dikë që Ka lidhjet në gusht me te Nuk ka mundës i për te Shumër të lidh me te Apo? Edhe dikush adhruan dike që me kërgjë me të slidhët. Edhe këtë e ki mundësi. Edhe ki i fundin e dhe fundi po. Dhe kjo të bëmë pasajtën vëzë, vëzër me konë. Edhe kërnarë, edhe i bindur, edhe i qetë, edhe fanërua së të mirëgjën dhe Allah Gjelloh, i begatin që la të kamën. E kërshin këta devat shmit? Këtë e morëm emrin, si sinë. Kërshin? Pa, që kështë dokon këta? الله خط والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعض قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب الله خط والذين اتيناه الكتاب يفرحون بما انزل اليك اترى oa kemi dhe një libren. I gëzohen asaj që të ka zëbri ty. I gëzohen asaj që të ka zëbri ty. Kushtë në ata që i është dhe një libren? Djetarë kanë dhe në janë dy kategorijë. Nuk prishë pun, nuk ka kofa kondrësimi që të dyatë përfrien kuptim të jetët. Nuk prishë pun. Kategorija parë janë e hu kitab, nga hebrejët dhe nga krishhtarët që kanë pas të vërtetën, kanë pas injilin dhe kanë dije të atë që loja ka, ka thënë të vërtetë, kur ka arrit pejgamberi sa selam, i është vërtetuar që kanë bësur te shoqërsat, jongzu. Jongzu se. C'est pour vous wa rakai benova. Jongzu të sot tër apo Se aje që kemi qenë ne në te, që nga sakt. Që na, këna, këna besu se ka gjennet. Që e pejgamer i fundit e vërdaj, që është nuk është. Dhe kuptimi i dytë është atatë të cilëve va kemi dhenë libren. Kosh. Muslima në Koranën që këmë gjordë, i gëzojnë asaj që t'ka zvrit ty. Qëfar kuptimi ka kë, kë jeti? Kërë një mështë të në rrëzër, këja jet i drejtojët edhe pejgamberit sallallahu sallam, si në gushlim, por edhe një dhe besimtarme si një porosi të rëndësirme që dojë të kemë porosysh. Në qëfar kuptimi pejgamberit të ashtëmë, si në gushlim? Diri me tani, lezunë kërkesë të korejshve, të pafodme, reagimin e tyre, mëzbesimin e tyre, talën e tyre, Allah të qërëta, o si qërëta, që të që besojnë. Andaj të ndërëzër, gjithë mund këmë e pasë dikush që përnën, dikush që refuzënë. Gjithë mund këmë e pasë. Gjithë mund këmë e pasë edhe të keqë edhe të mirë. Nuk duhet gjithë mund këtë keqëja, që të përkëja e mira. Po sahi, ka njëtë që i bujnë kështu, po ka dhe që i bujnë kështu. Anë Allah të përëndë që me e fërcu me engushun këtë situatë që mos në dhjetë keqë nga refodhimi kura i shvedhe nga kërkesë të vazhduqshme që ndështë ta mund të kishtë të dëshirë pejga meri s.a.w. që Allah të ju përgjigjën kërkesa se mos u besojnë Allah ju tha nuk besojnë dhe i a ja dëshmëj se njën të njeftushme, njështë i ka njështë besojnë me këtë njëbër njështë besojnë me këtë njëbër përëndaj të nd E kimi cikës disë herë. Kujaj atë është një për argumentët ato që du me thonëm. Se... Në gjitha kërkesë fetare, Allahu kërkon me bo një punë, me lërungën një punë. Asë nuk ka refuzusë komplet, e asë nuk ka pranusë komplet. Dikë është prëmënë, dikë refuzënë, e po. Mirë. Ata që e pranojnë, krahës, krahës, Shpëllimit që e mërë, Kras obligimi që e krymë dhe Allahu Gjellohës, jenë përgjishnë kërkesë në Allahu Gjellohëra, ata plus kësaj, jenë dëshmitarë kundër refuzuzënë, se e mundshme ka qenë, ne e këna vonë, e arritshme ka qenë, ne e këna vonë, rëndaj i realisht besimtari, besimtari, Kras asaj që është rabbi Allah në në nështërim, kuptën e këdrejt, Kras asaj që është rabbi Allah në në, në nështë a i bëjt edhe një dëshmitar i Allahut në argumentej. Dëshmitar i Allahut. Edhe Allah që Allah ka përmenë, se në dëshmin më të madhe, shahidë Allahu, Allahu dëshmanë, se nuk ka zatë që mërën të dhurët posti. U në melaike, dëshmitarë për këtë janë edhe melaike dhe kush, më ulu lë ilmi, edhe djetarët, ata që Allahu në njohin, ata janë dëshmitarë të Allahu, Pra, ju vazhdonu. Shikim start. Një shtesë dijes. Ateistët kërkuar që të jenë dëshmitar të Allahut sa ai është krijuesi. Ateistët kërkuar që të flasin për për sofsmrinë e krijimit falë Allahut te barekotala. Ju jo të bëjnë të kundërtën. Ju jo të bëjnë dëshmitar të rëshëm kundër Zotit. E ta favorizojnë ateizmin e mosbesimin aftë me dëshmitë rëshme të paçundrëshme. Tin së shkencës i frikro. Absolutisht Në asë një argumentim, në asë një argumentim të mirëfirdhë shkëndësorë nuk mund të gjesh kundërshtim dhe i lesimit dhe allonë. Absolutisht! Por mund të gjesh për pjekje dhe tendenza për manipulim, po kështu pa, po, nuk mund të gjesh. Nga se edhe kërë është nga Allahu, edhe aje kryuar është nga Allahu natyra, nuk komën që posë kundërshtimje. O le u kane min indi gajri Allahi le wagedu fihi i khtilafen këthira O të kështë me qenë nga ndukush tjetër pasë Allah o të kështë me pasë kundërthënje Normal Se ka një burim E shiko Allah më po thotë Ata që këndodhen librin Jeth rëhun Ata gëzohen Për një shkencëtari cili përshamull ka zbulua së lezan Arrit e të këtuar shkencëtore Lezan përshamull për Çka do në ja të çuft? Çuft po kodra, male, tokën, njeriu. Çka do çuft nga shkenca e ndryshme? Pastaj djim Kur'an-i Allahu ka, je frahun gëzohet, çka? Ëm zot e pakon, gëzohet apo? Ç'është reagimi i duhur? Po edhe teatrat e mëozat që duhet të më gëzuohet është kësht Kë pak nivel, më thonë më avancuar. Ka vepër të këqia, të ndrëllëzër, ka vepër të qia që njerëzit i braktisin për motive dërëshme. Për shambër, krejt njerëz në dunjo që janë, krejt njerëz në nuk bojnë zinonë. Apo? Një nuk kjo në krejt që bojnë punë përsta, nuk kjo në krejt. Nga ata që nuk bojnë punë të jatë përsta, ka ata ti që kanë më tije fetore, Ka atë atë që ka më tjive tjera. Kam bua nketa të këtu ora me njërë pëse nuk i kam piti fëllim, tani kanë të në pëse. Pëse nuk bëni të rathi bëshërtuora jo tëmë. Një besimtara tëmë, një kupti një muslimat, ka ndonë përri që ndojshma. Në më tjive ndojshma, që e përru se njerëzit, jo kretë njerëzit, jo gjitho grua është e përmër alëshma e për doll që thonë atë dal prej të therit jo ka sojkë qroshi do të mund të kushtimi vetë e mbuluar me jo kushtimisht mund të jetë mund të jetë tash kushtojmë te këto braktisja e pumës që ose për shkakun kanë të bojnë mirë po jo të gjithë bojnë mirë për shkak se shpërbojnë xhenat jo kan moti udhëzban jerë çka po do të më njerë, thonë nëse njeri ju erruan në të tushmërin e pasërët. Edhe, erruan dinitet dhe karakterën e ti në gjdo urdhën i Koranit, në gjdo ndërën i Koranit, do tjetë gjëzim dhe përgëzim për te. Qështu në këndi që du nëko njëri lëmë? Qështu në këndi qështu nëmë? Nuk, nuk mundet me konë, dhe me thonë, kërkese e Koranit, njollë njollë mrzije e branshmosi një njollë ja po rhiqnonë se bën këpumës no i love the yafrahun këta gëzon këta mtekin që qollë ka për buxhinë këta kandidimin e shkollë që e mira i gëzon e e keqe i mrzit e keqe i dëshpëron a janë që i gëzonë të mira puna e miri gëzon yafrahuna bima unza ilek ومن الاحزاب من ينكر بعض E pre këtyre grupacionethe që të refuzojnë ty që lëj lëj, Koresh, Ely Kitab, Hebrej, Kristet, lëj lëj, që të refuzojnë ty, ka nga ta që pranujnë në qënë nga e qëtë arti dhe refuzojnë në qëtë arti. Junë kjerubadë. E pëse se pranujnë këta krejtë? Apo? E këta nukënë sikërës të parët. Të parët e kam pranu krejtë, apo? dhe është për shtatë komplet me tapën. Ndërso këta dytët ka pas intervenim në natë të shmëri, si pasoj indikimit të epsht e kështë mërë, dhe ka deformim. Dhe për ta pranu komplet shpalljen, apo, duhet me jekë duhet nga deformimi, e jo gjithë do kushë është i gatshëm. Andaj pranënjë ajtë që ju për shtatët, dërso refuzënë ajtë që nuk ju për shtatët. Qëkë është mentaliteti i fraksioneve? Për dhe e shkallat, ahëzab, grupacione. A ne e të mirëzër tjë fjallë është bëja gjerënë, në që mi e vëndër dëvija për funë, dhe. Se dhe të këbesimtarët, shkaku i grupacioneve, i fraksioneve, i dalimeve, i ndarjeve, është për shkak se se që një merë nga Korani atë që i përshtatët, formimit e ti pa Korani kërë e ka pasë. Dhe në sërë Koran i shfaq deformimet e gjematit, deformuat argumentimi në pafsime dhefme, regullu të deformimit e shkaktum nga qëfar të ideologijet saktuar, kjo është pëllem. Kjo është pëllem. Kër na për shambull, dëshërëm që mi ikëzut të drejtat si bur, si gru, mi ikëzut të drejtat, ama që shkim qëfna. Pane e prish, as to, as ku fizu këta së më ronë. Më menë kur vimën e të Korani, e adhëshimë se Korani nuk po i ndërtën të drejtë e të në bashkës kemë qefëna. Apo? Ka pak aty, në shtë të fërkim me qefët të në, shfaqin në grupacionet. Që ta shfaqin në grupacionet. Dikush e më hën. Apo? Dikush, Nuk e një rang, zda me një përta. Dikush e keq interpretën, e pranejetën dhe. E ka për qëllim kët, pasot, këtë. Gasi natë kësë ka pasot e në këtë këtë këtë këngështët. Që për të formën? Teksti nuk e përbalan një interpretim të ti. Që përbalan, Oma? Nuk e përbalan? Përshambull, mëndër, nëson të tëmë ty. Au lodha. Përshëndetje. Ço so, interpretime i përballon këtë pyetje? Ço? So. Jo, jo. Don son mënyrën unë më interpretojë në çfarë. Au lodha, i bën au lodha. Do, do më thon a punova se mos më proпонуosh se është lodh. Okej, një. Tash zbotik, ama mundsinë e interpretimit kot ku fizum, 4-5. E pamorën përshëndetje, au lodha. Domethën transformi gjithçmë plus që ka kompletiar sot. <tër> jo. Kur konstido ke fjalë me këtë interpretim, nuk keni nuk do nduhet me pas që teksti me e përballu interpretimin. Pak pak ditë ty ku më bajt ama. Hiç s'e bën kurqun hiç për ka gjë të rëndë. Nuk keni të rëndë. Nuk keni të rëndë. Kur zonë liq kurqun. Andaj, një është entu që me ngarku tekstin me interpretime të papërballueshme ngasë kjo është ajo ajo ajo, ajo vija ndarëse që më kuptoi ngasë të vazhdon mallet ngarkoi një tekstin me atë që nuk e përballon se më ngarku vetëm atë që nuk e përballon për ndryshim atë janë mes dy mes dy citatave jam ngarku vetëm me, vetë me kërkesa të papërballueshme për ta përdryshëm Ose me engargu teksti me interpretim të papërbalushum për interpretim E mesaj asaj, kje e përmë në Kurandi i mëndim që shtot apëton E edhe komendë këna dhon, edhe vetë në këndër hatu, edhe i na të manaton Allahu po dhe, që ki mentalitet? Hëzab ah, të bojnë Fraksunet bojnë kështur, grupacunet bojnë kështur Ama ju ata që të, të kau, dhe vojnë shme dhe që je frehune për me unë zre hilihik Ata që i gëzohën ataj që i ka apëti, edhe kër një kërë përshtohën të ata gëzohën. Gëzohën përshka këse e kanë mundës i u përmirsu. Që kënë njerës nërmallë, njerë nërmallë, së kërës e ka unë imam Shafiur Rahim Allah. Imam Shafiqa ka thonë? Ka thonë, kërë ja qëllën, kë ndërshtarë jam, gëzohën e ma shumë, së kërë ja qëllën e une. Në qysh, në debatë kërë banë, në në kuptim besimë, mesirëve të fikë këtë, e kështë më radë, unë më nejse du të me la dore më dhe i shtërëve, tema tila përë, të fikë këtë, ose tema që realisht mund të këtë ma shumë së një mendimë, mund të këtë ma shumë së një mendimë, që të tema përflasë, të tema besimë, të adë. I ka në pëse gëzosh, ka dhë nga se par mendimin em komir, të emë që e kom mirë, e kom dita pë A më në ku e këm ketë se këm ditë. Më meni kërëja ka qëllu aji, e ka shpërfaq që gabimin tëmë, një mësu se për vetë të është gjëllë ja e gjithmonë, zga vojmo. Që kjo është nërmalë. Nëmë kërëti bënë një punë, dhe më fija thëtë nukon regullë. Alhamdulillah, së so mirë që më përmërësaj se... Që kjo qasja? E dhe qasja përshamu që thëtë, aji shko në këtë rrugë, fija Nuk i gëzot të përmërsime, nuk i gëzot të internimit hë norë. A kjo është a kjeqët. Që ke qasëja të nëzërë, shkakët tënë ahazad. Që ke qasëja tënë fraksiona tënë. E pejgamer në dërshë për e vullosë. Ku ësë gjithë e kësaj? Kull innama u mirtu en a abud allaha, wa la u shrikebihi ilahi edhuwa ilahi ma abë. Thuaj, i nëma, që i nëma ulemata ka përmanë, sa është jesës do mund kufizuse, slenë ku te preka jo, ja. e mbyllë gjdo mundësi me ko ndryshë, e mbyllë, që i vija i nëma, o mirtu unë jam i udhrumë, veç që shtëtë, një ndryshë, do mundë, jo që, Ju që po përmanin diqka, e po refuzonin diqka. Nese dëni me i në kompromis me mu, për pjesin e pa pranushme, me u pranu une, haraner, se nuk është që i a jame, unë jëm i urnumëve që Allah unë madhuruha, po, këna mjabohë që është a i dënë. A këptot? A i që dënë unitet, a i që dënë pajtim, a i që dënë menagjim të mësë pajtimeve, dohet me këtëri qështje në të uhid. Njesimin e Allah Gjellawale, umirtu, unem i ul ena abud Allah, vëna ushvi kebi. Dhe nësi bëjsh takë. Dhe dikush, po të adhrujë Allah, në që ki ashtë? Qa ku i desin Kur'anor, dhe dajtë në dhe dhe dhe dhe dhe? Kur'an i vë Allah i dergën gjdo keqit të më të tim, gjdo keqq që të tim, gjdo mi blim. Me përthon jam i unumën që ta adhrujëve që Allah në Gjellawale, A dhëtë është e një aftu ushme? A, këtë pjesën nuk i bëj shakë ati? A, dëtisht e mjaftushme? Jo. Pse? E mjaftushme si do nërmanë, po për njëherë që si kërkojnë shpjegime që mbillën, gjithë të dilim t'yre e pa mjaftushme. Pse? Nga se adhurimi Allahu Gjell e Gjell e Hu ka qenë pretendimit e gjithë, edhe kër e shka unë dhe Allah më për pa adhuraj, a më kër ka ardhë si bëj shakë ati, ka kërdu për shparadurimi më bëhet fjallat. Për ndaj është adhoni një pasachem Ileyhi edhu Unë të allahu thiri Në këtë thiri edhe për të allahu Pojë thiri, jo për të une Për ndaj une kër ju thras të une Ju thras që të mësëni për meje Për të, të allahu gjendë dhe gjendë lu Pegambertën kuptini Thujo, ti nuk i duke iftu që ti me bo Parti, që ti me bo shtetë, që ti me bo në një, një, një fortë joti, për të allahu për i thirë, e për të allahu shkot ashtu si kërë allahu ka thënë, o i lehi me abë edhe ta i këna më kryu të gjithë. Dhe në këthimin është të këllahu gjallewala, e allahu të barakë o ta'la i din, dhe me thonë qëllimet e të gjithë. Dhe allahu të barakë dhe i din, sënimete e të gjithë. Ja dhe në këja të më dhëzër, dhe një me ditonë për indë ti, këgja, këgja, një ja këndelë për qërësit, edhe nësën kënd dhëtë me ngu, me kënd dhëtë me najtë, me kënd më pajtu e kështë të më radhëm. Bu nëjë sinqertë, bu nëjë sinqertë, ti ekspozojme të gjithë shpalljes, në amën të Allahut, në amën të këthimit të këllahu të barakotala. Apo, ti gëzojme asaj që vjen nga Allahut gjerë në ura qëka dhe që vjen, Na përish diqka, pos, na pëngan nga diqka, po qka të qoftë. Gëzohu, alhamdulillah, alhamdulillah që është haram, alhamdulillah. Nikon, Gëzohu, e se kërë është shaj, shaj e pranimit të duër të asaj që diën nga Allahu të barëke, vë talë. E pasaj, Allahu Gjallahu Allah vazhdo në tutje për me mbyllë gjithë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ورده على المساوة سنوة كتو ارغممين تيزبرسن نوة كتو ارغممين أطول إذا نوة كتو تيتر عنده الله ثلاث وكذلك انزلنه حكماً عربياً وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنِ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاق نوة كتو اكي لزبرسن كتو قرآن Hukmen arabijen, urtësi në gjuën arabe. Kënë të nga tje edhe kështu, tje dheri kështu, që i bjenë, së shkje për para për për e gëmet kanarë. Kanë kërku njerë më bu kompromise, që një vjetë pa, dhërëm, zotin të një vjetë, s'ka kështu, kur s'ka pasu shtu. Nuk bëtë ashtash kështu. Nuk bëtë. Doet e dhe të më allah me adhru, për e u bëshak. جدا كمبرميس اي صلي اتسنام كتر ريغل سبعه لهم نق بوهد نق من نبو نيو بيكت اي صلي اي جميع جي عضوه الله جلل وعلا اي ارده دان جي عضوه دي قرسه الله اي ارده فايد زبعهد نق بوهد صلاة وأن المساجد لله فلا تدعو ماء الله احدا جميع تنقر الله të Allahot, dhe nuk bënd të të rrët asë kërë pësë Allahot. Andaj në gjamin nuk bënd, tjetë edhe që nuk të lehe ilaha ilallah, këndë të një dhe në objek me këna që të fatë, Isa është i birë i Zotit, Allah o përëzëbë, nuk bënd, mesajt dhe Allah, dhe i kompris nuk bënd bënd, nuk mund bënd, mund të dialogojmë, mund të këtë diskutimë, para qëtë argumentështë, e bashkëm putë, mirem ndryshme, shumë të mund por, bëshkim, shkrirje, kufish, afon, të këtë. Por, bashkim, shkrirje, largim kufish. Smo unë dhe të fëmë, që këjatë është pëngjesë. Inën e më umirtë, unën e mjë urnumë. Që vetëm Allah ma dhërë, pa mësë i bëhatë i shakë atëm. Në guzë i po bëshakë, dhe Allah e ka vitë këtë Koran, hukmen arabien, urësi, pletë urësi, hukmen. Urësi, por dhe gjykim në gjuhën në arabe. Në së ulemaj kanë zirë një dobi interesantë të kjo hukme në arabien, që ka të Allah Azogel, urësi në gjuhën në arabe, kanë thonë, se nuk ka thonë Allah urësi në arabe, pa urësi në gjuhën në arabe, e ka dhalim, se urësia, e diturija, e menqëria, si përket asni populli, por e e mund të shprejnë gjuhë të ndryshme, kësë e radhe kemi shprejnë gjuhën në arabe, Kur'anën, kësë Për kuram, andaj, ka mundës me pasë njërdishëm, njëtmeqëm, djetarë, që që në arabë, që kërëse ka pasë, shumë, shumë ka pasë, ka djetarë të mdaj, imam Bukhariu, rrahimullullah, ka djetarë mdaj, imam Bukhariu, rrahimullullah, e tjerë shumë, të kanë qenë nga arabët, e po e kanë mushë dhë njënë dhije, dhe e mbushë mbëdhë që Allahu Gjelluraj ka butë, ku bëtim ne vet pavdeksh në pundhet hynë. Kan ku kanë vde, ku kanë qenë ende përmanden. Ju vesh me amnë. Pompësimet e për për tyra, uzimet e tyra. Nuk vogl, ka shkëpunë vogël, ka kjo që ni treguos. Nuk është për në të nën çmokë punë. Të dhëzër që me shekuj me shekuj njerëzët me adhuruar nga xhande uala. Ibadet me bon, namaz, abdes marrin, agjerojn, bojn halz, zakat. E shumë më bëni të bojnë me Fikun e Ebu Hanif, Zabahimullah. Kërpun e thjesht, kërpun. Rëndaj, Allah kështë të ndohë. Japa ti, jë mërë ti, hukme në Arabijen. Uala ini të batë, ahdo e ahum. Nëse ti ndjek epshtë t'yne, atër nuk i për Allah të vëli, e asë uak. Nga Allah nuk i mek qëtë përkra në rëgjim në qëllimeve fisnike, e asë dikos qëtë të mbron nga dhenimi e Allah. Ska këso. Shikoni të mëzër, pejgamberi S.A.S. nuk ka qenë i rezikuar nga ndjeke epshit. E ka rruta Allahun Gjallat Gjallat. E pse, ka thonë këtë jetë, për mes ti një më nëmsuah. Më se kur kush me Allahun nuk ka mitësi të ndonë një lidhje tjetër, përveç asaj që ndërëtër më bazë në shpallis. Edhe ti, pejgamber, me gjithë pozitën që e ki, me gjithë virën që e ki, Në të kemi rrujt nga pasimi epshit, të kemi udhzu. Në po të të të me ndik epshit, me lën shpadlën tonë, në të praktisën të johë. Shë ka Allah për po, i të regon korejshve se standardin mitësis të nga në kësikur të johë. A të johë, edhe kër vjedh i johënë është, edhe kër mashtronë, embroni, edhe kër është i keqë embroni. Jo, në kemi drejtësi, që kjo drejtësia, si kër fatime me për vjedhë. Kësha më jakë këtë dorënëm. Që kërëtësia që në kësë rektive dresinë dhejtë fortët dhe, dhe doptët? Ati pejgamberë. Amma jo, nëse ndjek epshin e Bujgjehli, këta qëmë gjenem. Amma ati pejgamberë i atë. Ja, e aska ja. ja, kështë. Hualë ini të bëhte e huëhëm. Ki kujdes, kështë në koftaj? Qërshën rrugën e zotë të balë këtë talë. Përënë e këndërtime shpallën, këndjek e i ekspozuet kërcnimit të ti dhe që Allah i thotë si s'ka përkrohaja, s'ka mbrojtje. Allah në ruajtë. Përnaj, shikoni qertësi në Kur'anit. Shikoni këtë legjirim, ose këtë, kë, këtë formim këtë sinqert, këtë direkt, për adhë dëshamërës. Ta do në të miren, ta thotë si e ashtoni. Pa lojka. Pa rrëtharot të kështë më rrë timë vono o sigurisë ka pole in ashrakta me i habatna punoj timë pa bashk tim këshum pishje vetë komplet më ndum për më tregu se serioze, mata, të tjera se çështë serioze no kod boj kë me ju me ata kur do qi e bën që do ndo andaj ky haram soj për mua ky haram soj për ty ti favor që obligimse së... për gjithë kët gjithë edhe njerë që e din se ka barazin karkesa Ko barazine, ma letë i përgjitë, ma letë. Aje që dëmë e gjithë të drejtat që shë duhet, barazinë si duhet, drejtsinë si duhet, pa dërshme se gjithë të zotë i drejtsisë. E dhe aje që i këkry njerët e një hamas njëri. Allah të bërë dhe këtë talë. Për ndajë Allah të të përgjamen të qapësë, se, nëse pasëm epshin, nëon pasë, në pas, bëha dhe ma, Gje e kemi në ilm, pas dhije që t'ka ardhë. Asaj që ka ardhë nga Allah i ka dhën dhije, ndërsa asaj përskësoj ka dhën epsh, anta. epsh. Kjo është dhe qartë, aja që nuk është në përputhje me unëzime të Allahot, nuk ka mundë si me kondhije. Ajo që e kundërshton besimin e Allahot të vada kotala, apo mëhën diçka nga e që Allahot ka zvitë, nuk ka mundë si me kondhije nga se dija është e Kallau dhe është e çditshme. Prandaj nëse dën dija, dën shkenc, dënnjuri, këto e ke atë. Do të mund të mos u son dash të më u shkenctar, ndaj u dosh mirat në namaz. Jë shkencsi për këpur, për kapo. Se namazi largimi nga haramat nuk të pengon u bësh shkenctar, nuk të pengon u bë dietar. Në pa të pengon efs me kombësimtar. A kjo po? E prespecoj me kompas ton. Po, për kët nuk garantojmë. Për kët nuk mund të them se mundsha me kon e fsharak, ka dëbash enturia për, për kët smush koha. Ama garantojmë smush me kon shikën stor, e dijetar, e i drejt, e i mirë, e kontribuos edhe besimtar. Ma di çkush kombinimi normal i duhur. Çdo çdo çdo form tjetër e manifestimit është jo normal. Çkush nuk rend për të çdo me kon. Musil, në çuditë mosia, na çudit na formon Kur'anin të ndëroze mbi vozën, o zimbëve të argumenteve të gjalla të shariatit. Do keni pjesën e fundit të surës Arraf, pjesën përmbyllëse e të fundit që inshallah shpresojmë ta pofundojmë një arsim nëse lejon dhe thonë të dhe kushtet Allahu na lesoft, Allahu na përmbush gjendën tonë. Allahu na vërtet do bësh kudo që të jemi. Allahu më në sofca, timin nga ata që pranojnë që Allah e ka shpall, i gëzojnë ata që Allah e ka shpall që cënë zemër e tyre matë që Allah e ka shpojnë dhe jenë gata që do t'i gëzojnë përgzime që Allah o Gjellewala i ka përmenë në Koran përgjënete, përfale dhe kënësit Allah të Barakotane. Zorë të shkullet për përmenjën dhe i takim nashën Osë Allah vëllë Muhammedin vëllë Ali Osë Allah vëllë Ahëndi, Osë Allah vëllë Ahëndi, Osë Allah vëllë Ahëndi, Osë Allah vëllë Ahëndi, Osë Allah vëllë Ahëndi, Osë Allah vëllë Ahë